أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاءها يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَسًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ مگه الله جل جلال نه خپل رحمت او خپل مهرباني تذکره وګړه او زه دغه دی بر الله جل جلاله دلیل بیانایي او نورم د لاله عقلی اپ زمندایات کې بیانیږي ور سره ور سره الله قدرت هم بیانیږي انسان باندې نعمت هم بیانیږي الله پرمای للاح ملک السماوات والارض الله د پرد باد شاعت آسمانون او زمغو د دې تشریعین نظام د الله د پرد لګ مخ کې ذکر شو تکوینی نظام شه باغی کې د انسان نشليګي یا کائنات کې بعضي نظامونه دي اغل لا مجبور کړي دي داغي اختیار نشته لکه نور شو نو د انوار د قدرت نشته چې ده روانه کیږي داس په ماده د قدرت نشته د شپو د راز ده قدرت نشته نو دلته یو نظام بیانېږي د انساني پیدایشت دام تکويني نظام دي د الله د مشیت او د اراده تابع دي چې اغه پیدا کولې يخلقکم عایشا پیدا کی اللہ تعالی اقسج سال اولی هر څه څنګه پیدا کول غواړي نو د الله د مشیت تابع دي د الله خو حدا په دې کې د اراده اختیار نه چلی ورپسې الله ذکر ک یحب الله ورکی پریتور هبک ورکی لیمن اغا چاته یش او چ او غاړي ویه هبو او اللہ ورکی لمن اغچال را یشاو چهو گواری اذکور نارینا علکان او یوزو وجه هم یا ورکی اللہ تالا جولا جولا <coughs> یعنی گت ودو زکرانن نارینا اولاد ویناسن او زنان اولاد ویه جالو گرزی من اغچال را یشاو چهو گواری عاکیمن شنډ لاواله ده نه زویونه لوري ور آ الله پر ماله الله نو دا انسان په طاقت کې څه دی دي دوله برادي یا دې واجی تعلق د جکم مراسم دي هغه د کور سره قائم کی نور انسان خو نو چې بلونه نو ارسو غوزي خوږي رګا لورم دا غږه بارو یې سر زوی په سيګي زېدار چا وای خبر ده دل لور سټ کې خور سټ کې وای زنانه ګونانګاره او زوی لټوله منډه حلال او حرام نو کچره انساني اختيار باندې ونه جنکه به ویم نو نسل وخت ميدو خدا د چا خو هله اسباب هوښتا و د بو کې مراسم به قائم کې خو به هرال پاګي باندې د نتیجه نو دا اغي الله سوراتو نه ذکر کړو چاله الله غوډینو اغي د بارا سو ورکی صرف اغا جینه کې ورکی د آیات په اخر کې الله جل جلال حضورونه مونږه ذکر کینې ټول آیات سره مناسبتي هر ځای کې د آیات ذات آیات په اخر کې چې کوم مونږه ذکر کیږي نو دا اغي د آیات سره د مضمون سره د معنی سره مناسبتي خبرې وړاندې لګان او بیا هر آیات کې چې دلته نوم ذکر کیږي دا غي ځان لا مطلبې خبر دا انداله لکه الیم دلته ذکر کیږي بل دلته ذکر کیږي کجیر دلته ذکر کیږي بل دته هر ځکه دا غي خپل مناسبه دي لکه مثلا دا کاکار نو دا پلار پلارون د کوچزوی ته نسبت وګي او چې خپل بلر د نسبت وګنه بیا سره زوم دی او چې رور ته نسبت وګنه بیا ور ور وایي او چيتر ته نسبتو کې نبي او د سوایو وراره نو د مناسبت دوجنه الله جل جلاله هر ځای کې مناسب نم ذکر کړي دلته الله دوه نمونه ذکر کړي یو علیم ذکر کړي او بل قدیر ذکر کړي او آیات کې چې کوم مسله ذکر کړي ناګیسه راه مناسبت او صلات علم دې چې چا لته شي نه کیا به کار خبر ده اندل اوس بیا لګل ته شي نه کې ور کول او ډېر ټوپ نه تله یو ځپ کای کله بل یو ځپ کای کله یو پیر باندې دوا کای کله بر پیر باندې دوا کای زنانم یو درن پریری چې تا کابر برن پریری دا غی کانی پجان مگی چې تا ځپن پریری او بس د خدای ترپا دا الله په علم کې دای چې دل سر بجنه کې په کار دي نو کاډیر ټوپ نه خاله قادرم جوړ پسې قادرم زه کړو قدرت هم لري هغه لته شي جنګه او ګډیر ټوپ نه وای پدې کې د الله په تقسیم سبب وکړل علوی جاله دعا انسان که اللہ نا خیر وارد. قبر دین دالا گنا. خودی که خپل خواه چلو. او اس که دے که پر خپل خواه خیر وی. اللہ بمونگ دا اختیار الله سخی دے. کریم دے. الله بمونگ دا اختیار راکل وزا که جینا که راڑا وکالا کان ناڑا. خودی که اغیر که زمونگ دا پر خیر نشد تا تمائن دا سال بخاتمو. ارسو کوئی دا لول پدی کور تزی. قبر د اله که خو هی بازشتاله ماشاءالله د مونږو مقتدیانو کې مداسي چیتو ګورو د لور په ینه وعده کې داسې پروګرام او داسې خرچا او داسېو کې چیزو لکا هم نه مځوا کې د تاسو لور سره برابر خو اکثر داسې دي چې هغه پس لور ته توجه نکړي خبره نه دا عدالتو جوادي نو هغه ته مټی راळा خبر نه دا لګنه په بل په چې وادي نو قرضې رالي پغې کې خرچېږي د دین لوي د لتو ماده نه خګارې بار هله خبرو کې نظم نو الله فرمای چا ور کوي چې کو غړي اناسا جینکه نو عالمم دې چې دلته شي جینکه په کار دي او قدرت والم دې کدي ډېر ټوک نه وي خو دبر نه پېسله تو شي جینکه کولا ته شي جینکه په ملاوي وي وهبو ور کوي لمن اغچ ته يښاو چې غړي انذکور نوځګر ډیر د لور د بارا کوشش کوي زموږه ترې لوري نه و زامنه ډیر پریشانو خبر دا انت لا بیا کله به یو نار عالم کله بل نار عالم بس بیا له خطبه کور کې خبر دا انت لا الله رب صلی الله علیه و حلقه نو لور رستو ده زامنه مخکې وته ځامنه یې اځویم وادو کنه بیا ول الله نو باځه ټیم کې اوس ډیر ټوک نه و چی جنہ کوي لونه خو هي شبرکتی مې ربانی پکې خدا ډیر چې ته بزرګي یې خبر ځان ته الله وسهلا ولکانو کې خير او هغه کډيري جنکه خو هي هغه الله تاشه ورګي تلکان وکول الله علیم دې په دې چې دته لپاره به تر سره بلکان او قديرم دې قدرت والي دې هغه ډېر ټوب نه بیا دې جنکه لپاره و خو جنکه عادت نه ملات خبر ځان ته ورپسې او يزوجهم ذکران وینا او يا ورکه ي الله تعالی جوړه جوړه الکانو جنکه هډا لگا اکثر دسی چې جنہ کېمې اولکانم وي الله پدې قادر ده اېلم والدې الله دپدې چې دلې جنہ کېم په کردې دی پکار دي انو هغه ډېر ټوکونه وي یو ولاد مې نه بس د کزه خبر زنده لگا ډېر خلق پدې کی وي زهره ځای ځینڅه کنا شو خبره سپیکر لگے دله وکړه اکثر مزات چې وګورې چې دایو وادي کړې د دې واده ټپې کې زاغه بچو نصر ټکی دله خبر زنده وچې بچيني او چې الله وګवाडी څه وګवाडी اعلانو هغه بقېږي انساني الله انسان له اختيار نه دی ور نو چاله الله डबल وګवाडी ناغت پر پر डबल کې خير ناغت جنہ کيم ورګو چې هغه تصور کې الله کانو ور او سلورم صورت و يج علم ايش او حكيم اسو کل شان ډوګرږي دا پشانډه والیږي خير نه لګيو اړير پزياتو نو په باباګانو او په يوسف بلسو بلواډو بزیوږي بلواډو بزیوږي بلواډه چيو تمړشي بلواږي اخر هغه چنه خیراتي ځل نه راوالي خبر زه تا لګه بس د خوې خوقي مې انسان له په دې صبر پکار دي بس دا د الله خو حدا اختیار دی په کم کې چې د انسان خیر دی اغا الله ور کوي دلته چې الله اختیار وکړي بس وادي دیوږي بل مراسم دي ځاتي نور به هغه په دې کې نه انسان پجینه کې چلےږي نه پالک کې چلےږي خبر زه ن په دبليو کې چليږي نه په شانوالي کې چليږي چې دوی ویژه شان دي مخده دي شان دي نه چې الله وو غړي نبي عليه السلام نو صحابه تاسو کې يا رسول الله نعزل بركه ربږي اس مطلب تاسو ځان په یو کې سپيکر دي نبي عليه السلام وی کتا سو ارسوک خبر زه انده لګن یې ملاوي د لوشيو وبو ځان نشي نبي عليه السلام وی ارسوک خو چې کم روح الله مکرکړي په دنیا تر راضي بردان دا لگنا اذا پاتکی دو والا نده چه ده کم پیسلا اللہ جلال حکردہ پیدا کی پیدا تا تاسو چار سے کوا ہے خو مطلب چې کم الله پیدا کون والی نا بس کی پیدا کی اذا دا قدرت دو ہے جالما یشا و حاکیما او سوک اللہ تعالی شان لگر دی او پریشان ہے انہو علیم قدیر یکیناً دا کاللہ تعالی علم والا قدرت والا دے بیاد آیات ساتھ دګې د مور خپلر په اعتبار سره چوغوري نو الله په دې مقادر دی چې بغیر د مور خپلر پیدا کولو لکه ادم علی السلام مور وا بلار یو قبردان دل او ځا سیملا کو لشي چې مور یو بلار نه د حضرت عیسی علی السلام بلار وو سره مور یو بلارې نو صرف د مورنا الله پیدا او ځا سي ملال کولي شي مور ني هوا به الله له چا نه پیدا داتا عليه السلام ايو پورته نه الله پیدا او ځا سي ملال کولي چې د زنانه نم پیدا ګنرينه نه ډبلونه سي کې پیدا کی, کی, کی. لقام تور عام عده قانون کې الله جل جلاله د زنانه او د نارينه د ملګر پیدا کوي نو بغیر د دې دواړو ایم پیډاکولیش د دې دواړو ایم پیډاکولیش د یو ایم پیډاکولیش د بلمو پیډاکولیش الله قادر دی قدرت ول دی علم ول دی په هر حال نن خدمت سره سبق دی ورې خبره کې د معاشره کې جهالتونه ډېر زیات دي اگر ځان لکن دا بابا آ, پلان ورک یو او وی ورک دغه ورک خبر ده د لټه کدارې ول ورکړي صلی الله قران کې وای ز کوم خبر ده انده الله هب کې نسبت الله ځان تکړي الله یې چا دی ورکي چا دبل ورکي او لړ زیارت لړ شراشی نو چا الله ول ورکي نو بیا نسبت چا تکي دا د پیر بابا بالکی خبره بالکی په کله از شي خبر ده انده دا دې پیر بابا بلکی دا आकाशه بلکی ده خبره دا لکه نه پلانګي بلکی ده بیا بګي بلکی مالکی هغه بګي راوزی سبب بلکی مالکی نشدا دا ټول څوک ور دا الله ذات پر کوي کيده صحیح کول پکار او زه خبر ده چې چل الله څنګه ورته پای کې خیر ګڼلو پکار دي بس داګه نه زیات تجاوز نه وکړ قبرونو په سر ګرځیدل نه ری پکار بسنے دا دیر دے سر بس با دے بسنے دا ډېر د سر ترسب نه صورت په صبح ختمو لله ملک السماوات خاص دا الله د پارا نه د بل چال پارا ملک السماوات والارض بادشاہ د اسمانونو د زمکو دی یخلو پیدا کړي الله تعالی ما شاو چو غواړي يهبو ور کوي الله تعالی لمن اچا ته يشا چو غواړي اېنا سنجي نه کړي ویا حبو ورکی لیمانا اچاتا یشاو چه او الله اللہ تلا ورکولا واتم. نصور کئی نرینا او علکان نارینا. آو یو زووی جو هم یا گرد ورکی ینی جوڑا ورکی. دکرانان ویناتا نارینا وزنانا ویا جالو گرزی اللہ تلا منا چال را یشاو چه او غاڑی داغ شند کول. نو گرزی اغل را حکیمن شندو. بلا <صحيح> والدہ انه يكنن ذكر تعالى علي من دريلم والد قادر القدره والااقه <سلام> والله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى صحاب ابن اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم زيننا بزينه الايمان وجعلنا هدى المهدي ان الله سبحانه في راتنا نصيبك الله خير بركتنا نصيبك دنيا خير ترسمنا مسط يا الله كريم والله فلسطين كزمانه مسلمنا علماء من خپند یا الله <سؤال> هر کس مخراق څنګه لی پی یا الله سرتې دی په بمبارې د فاسګرزی یا الله دغې ته مددگار شي یا الله <سؤال> موږ تاولاندې کوی ته الله <سؤال> کریم او ته دغې مرداگار شي یا الله کریم خدای تا غې سر شي ته دغې معاون شي یا الله ته دغې محافظ شي یا الله دغه يهوديان کې هدایتي قسمت کې نه مختزمکې نه ختم کې یا الله څنګه د نبی اسلام دور کې سات سره پیسې لاو کلا او هغه ټول کوتر کې الله داسې زو پیدا کړي مختزمکې نه دي ختم کې دا یو مسلسل ختم کی د زمخت د زمخت د یا الله کریم خدای د مخ د زمخت ګلاندې مخ دی د پاره ډېر بهت انسانيت د دشمنان دی یا د جنگوم نه دی یری کی مشمن را پاره زنانو د پربد لکه مجاهدین دی ټوله دنیا پر اجمه د ایس د شیخو کریم خدای بوز دلاند نور بوز دلګي خدای پاک متزلزل کی با الله د غیسایل نه ختم کی د غزنې روکی الله د پاک کړ دی الله د هغه پرکت پاندی یا الله ست سی فاته کوم علی او پرکاتمان یا الله کریم خدای ست دې کلام پرکاتوانې یا الله چې موږ شروع کړې یا الله کریم خدای د مجاهدین مضبوط کې او صلیب بلند کې اسله هی تنظیم ولو کې یا الله دې یمود يهود متصلزل یا الله کریم خدای دې تنظیم نازش اخر حته مزمو ایمان چې صلی الله تعالی علیه